Вже перебуваючи у Мордовському концтаборі, я побачив саморобний фотоальбом із десятками різноманітних фотографій Сталіна. Такі фотоальбомчики продавали в поїзді, що йшов на засновану колючками потьму, і люди чомусь купували, ба навіть передавали до концтабору як своєрідний подарунок. Уважалося добрим тоном, коли водій таксі або навіть приватної машини виставляв на вітровому склі портрет вусатого батька народів. Ну ясно, тут іще раз виявили свою майстерність законспіровані чекісти. Проте ніхто не нав'язував силою оті незугарні фотоальбоми. Але ще не скоро люди, що не здатні були повернутися до вчорашньої державної віри, відшукають одне одного і об'єднаються, хай у нечисленні та сильні своєю непохитністю дисидентські угрупування. Потрібні будуть роки й роки, щоб усвідомити згубність того шляху, на якому опинилася радянська держава, а разом із нею і мільйони, сотні мільйонів її заморочених пропагандою громадян. Сьогодні важко встановити, якою мірою Хрущов і його однодумці, якщо вони в нього були взагалі, змогли розрубати залізну завісу, котра відгороджувала нас від цивілізованого світу. Хрущов не був послідовним у прагненні прилучити радянський народ до сім'ї цивілізованих народів. Він то відчиняв, якщо не двері, то кватирку і впускав свіжого повітря із Заходу, то раптом гупав, знятим з ноги черевиком по трибуні об'єднаних націй, погрожував капіталістичному світові «Ми вас поховаємо». Схоже, він таки справді вірив у те, що за якихось 20 років ми побудуємо омріяний комунізм. А за 15 доженемо і переженемо Америку. В економіці він мало що тямив, так само, як і в культурі. Це був невельми освічений народний самородок, який безумовно цілком щиро хотів добра і процвітання своєму народові. Але він був, мабуть, останнім фанатиком марксизму, якщо казати про вождів радянської держави. Брежнєву, Суслу, Андропову марксизм уже був непотрібний, він лишався тільки ширмою циніків, котрі узурпували владу в країні. Одначе за всіх вад і слабкостей Микита Сергійовича, атмосфера в Радянському Союзі поволі почала очищатися, якщо не від марксистського догматизму, то від ідейного засилля МДБ, що тепер здобуло назву КДБ. Держава стала людянішою. На члі КДБ Микита Сергійович поставив відомого читачеві Володимира Семичасного. Звісно річ, держава не перестала бути тоталітарним драконом, проте особи, які нею керували, намагалися надати їй, бодай, трохи гуманнішого вигляду Ота впевненість Хрущова, що завтра ми переплюнемо Америку, мабуть була причиною зривання багатолітніх замків із наглухо зачинених дверей Поїхати на захід у складі групи екскурсантів тепер було неважко, та й порівняно недорого Аби домалювати ті обставини, що поглиблювали мій критицизм, я й хочу розказати про дві поїздки на Захід у 1956 та 1961 роках. Ось ці п'ять років, власне, і були для мене роками повної внутрішньої переплавки, про яку я спробую розказати якомога докладніше. Можна навіть вважати це другим нароченням. А друге, прошу читача мені повірити, незмірно важче від першого – для першого потрібні місяці, для другого – роки, або навіть десятиліття, які виливаються в безсонні ночі, ходіння полезу бритви, пекельні терзання, відчайдушний крик до небес. «Боже, є ти там, чи тебе немає? Навіщо ти зробив людське життя таким нестерпним?» Та поки що я просто розповім про дуже приємну подорож на комфортабельному теплоході «Побєда довкола Європи». Було це влітку 1956 року Нам з Євгенією Васильівною вдалося дістати путівки на круїз без особливих труднощів Ми мали на теплоході окрему, хоч і невелику каюту, прекрасне харчування, плавальний басейн та всілякі інші вигоди За розпорядком круїзу теплоход повинен був причалювати в Стокгольмі, Роттердамі, Гаврі, Неаполі, Піреї, Стамбулі і Варні Додому ми мали повернутися через Одесу та мандрівка планувалася на місяць. У деяких портах ми затримувалися лише на день, а в інших – на кілька днів. На Стокгольм, наприклад, відводилася лише одна доба. Та яка ж вона була багата і яскрава. Нам із Євгенією було по 35 років. Ми порівняно легко витримували чимале навантаження, якого вимагав кожен день поїздки». Інколи на сон лишалося 3-4 години на добу, а по 20 годин ми вивчали, вбирали в себе те, що так несподівано падало на нас у незнайомих країнах. І воно здавалося нам казковим, неймовірним, навіть фантастичним. Ми бачили Швецію і не вірили, що бачили її. Звідки ж бралися тут оці неоціненні багатства, коли країна така тиха, спокійна, позбавлена індустріального гуркоту та бюрократичної метушні?